Inna fi khalq السماوات wal-Aرض الليل والنهار wal التي تجري في البحر wal التي تجري في البحر بما ينفع الناس Wama أنزل الله من السماء من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 Hakika katika kuumbwa kwa mbingu na ardi, na kukitalifiana usiku na mchana, na merikebu ambazo hupita baharini kwa viwafaa viwatu, na maji anayatremisha mwenyezi mungu kutoka mbinguni, na kwa haya wakaihuisha ardi baada ya kufakuake, na hakaeneza humo kila aina ya wanyama, na katika mabadiliko ya pepo, na mawingu yanayoambrishwa kupita baine ya mbingu na ardi bila shakazi moishara kwa watu wanauzingatia. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُونَ Ithi ya rauna al-adhab anna lkuwata lillahi jami'an wa anna Allah shadiidu al-adhab Nakatika watu wapo wanauchukua waungu wasio kuwa mwenyezi mungu Wanawapenda kama kumpenda mwenyezi mungu Lakini waliwa amini wanampenda mwenyezi mungu zaidi sana Na laiti waliudhulumu wakajua watakapu yiona athabu kuwa ngufu zote ni za mwenyezi mungu na kuwa mwenyezi mungu ni mkali wa kuadhibu. Ith tabarra alladhina tubiru mina alladhina tabaru waraewu l'adhaba watakatta atbihimu l'asbab. Waliofuatwa watakapu wakataa wali wakata, waliwafuata wali na hali ya kuwa wamekusha yiona athabu. Naya kkatika mafunga manoyau. وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا لَوَأَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ نَوْتَسِي مَوَالِ وَالِفُوَاتَ. La iti tungeweza kurudi Tuka wakataa wao kama wanavyo tukataa sisi Hivi ndivyo mwenyezi mungu Atakavyo uonyeshe vitendo vyao kuwa majuto yao Wala hawa takua wenye kutoka motoni Allahu akbar Allahu akbar La ilaha ilallah azipo dalili nyingi na ishara kwa kila mwenye akili juu ya kuapo kwake na uungu Miongoni mwa hizo ni hizi mbinguni mzio nazo zinazopitiwa na sayari kwa nidhamu bila ya kuzahamiana wala kugongana zikiuletea ulimwengu huu joto na nuru na pia hii dunia yenye bara na bahari na kupishana usiku na mchana pamoja na manufaa Katika ishara na dalili hizo Ni kuzingatia merikebu zipitazo baharini, zikibeba watu na vifao vyao. Na hapana aziendeshao hizo ila mwenyezi mongo. Ni yeye ndiye anezituma pepo zinazoleta mvua, na mvua ikateremuka ikahuisha wanyama, na ikanyuesha ardhi na mimea. Na hizo pepo kwa mivumo yake ya namna, na mawingu ya liotundi kwa baina yambingu na ardhi, je? Yote haya yamesimama kwa uangalifu na mnahii na kwa hukumu kama hizi wenyewe tu, Au vumeundwa na mwenye kujua mwenye wezo? Naju ya delili zizowazi, bavya watu waliopotelewa na akili, wamewafanya miungu mingine isio kwa mwenyezi mungu, wakiwati na kuwabudu kama mwenyezi mungu, na wakawafanya mfano wa mwenyezi mungu. Muumini kumuwelekea mwenyezi mungu tuu, na kumti kwake hakuna ukomo. Ama hao utifu wao kwa miungu yao, ulegalega wakati wa shida. Hapo basi, kumkimbilia Allah Subhanahu Na waleo nafsi zao, lao wangizinkatia athabu itakai wapata siku ya malipo, utakaputhihiri ufalme wa mwenyezi mungu, na utiifu kwa wake tu, wangeleachili ambali uhalifu wao, na wangele sita kutenda dhambi zao. Siku hiyo wafuwasi watatamani wakubwa wao, wawakoe na upotofu. Na wata wakata, na kuitenga nao wakisema. Hatu kukwiteni mtutii katika kumwasi mwala wenu mlezi. Hilo ni pumba ulenu tu na uovu wa vitendovienu. Makusiano baina yao na mapenzi waliokuwa nao duniani ya takatika siku hiyo. Na watakuwa maadui wao kwa wao. Na hapa wafuasi itawabainikia kuwa walipotea walipuafuata viongozi wao katika upotovo na watatamani warajie duniani wawakatai viongozi wao kama wao walivyo wakataa siku ya leo. Vitendo vyao viovu, vitadhihiri wajute lakini wapi vimekwisho atumbukiza motoni na wala hawatatoka humo.